Невже він знає про нього, Геннадія, щось таке, що йому самому невідомо? Зрозумів. І відтепер ненавидітиме світ, і з кожним днем, з кожною годиною і хвилиною все дужче. І того ж вечора він взявся виплескувати свою ненависть. Першою жертвою стала одна з його коханок. Роки чотири тому Генка всерйоз подумував, чи не одружитись з нею. Калерія мала все для того, щоб на це претендувати. Мовби би, виточену з дорогоцінного матеріалу, але для засмагла вона здавалась справді ніжно-мармуровою фігурку. Довгі, майже ідеальні ноги, невеликі, але надиво пружні груди, витончені пальці і легкі припухлі губи, які вміли складатися у зворушливо-ніжну, сором'язливу посмішку. В світло-сірих очах її часто з'являвся загадковий, схожий на ледь помітну сіточку з найтоншого лакитнуватого павутиння, туман. До того ж, вона була професорською донькою, в міру розпущеною і настільки ж цнотливою. А таточко мав доступ до обласної держадміністрації і був там якимось позаштатним консультантом. Мати Калерії завідувала відділом в одному з нових так званих супермаркетів. До справжнього супермаркету йому, звісно, було далеко. Генка побачив її в барі, куди зазирнув випити дармового коняку і нагадати власнику про боржок, який чистився за тим. Побачив гарну дівку, яка в компанії з подругою тягла через трубку якийсь коктейль, заглянув у ці наївно примружені очиска і його став затягувати той самий густий, вміло підфарбований туман. Того вечора він навіть не провів її додому. Зате дізнався, де вона вчиться і чому любить бувати саме в цьому барі. Ну і, звісно, ім'я. Далі вже було справою техніки знайти її, оточити вміло дозованою увагою, робити несподівані сюрпризи, з кожним днем все дорожче. Через два тижні калерія побувала в його квартирі, через місяць у будинку. Все було б добре, хокейчик, і він тоді справді подумав про женячку і шукав собі пару. Все було б добре, якби її маманя, дурепа, не взялася робити з нього, ще як слід не захомутавши, добропорядного бізнесмена. Бо вона, бач, звідкись там прочула, з якихось там своїх каналів, хто він та чим займається. Нудуту, що дедалі більше огортала Генку, нічим було зупинити. Ще нестерпніше стало, коли на черговому побаченні, та де там просто побаченні, в ліжку, калерія, «Халочка», «Шлюрхалочка», де тут же батьки пришелепкуваті таке ім'я, стала повторювати матусині сентеції. Ні, Генка сам подумував, чи не стати колись на той шлях, на який його тепер штовхали. Але не зараз, рано ще. Не надбав він капітальцю необхідного, та й не перспектива мати постійного непроханого консультанта у спідниці. «А до цього йде?» зрозумів Генка. Така перспектива його не порадувала. І вже наступного вечора він переспав з іншою пасією. Ще через день він постарався потрапити разом з нею калерії на очі. Втім, калерія виявилась не настільки гордою, щоб просто зникнути з його життя. Вона спробувала вияснати, чому любий Геночка так чинить. Їй було байдуже, «Ракетир Генка чи якийсь там кримінальний авторитет?» «Якийсь там ха!» І коли Генка змилостивився і через півроку назначив їй побачення у своєму будинку, вона приїхала і ще кілька разів приїжджала, поки не стала для нього геть нецікавою. Тепер він, повагавшись із півхвилини, набрав її номер. Почув її тихий, наче сонний голос, але замість радісного хвилювання відчув у собі Дрижання мисливця, який загоняє дичину в пастку. Це ти? Здивувалась Калерія, а я вже збиралася спати. "Будеш спати в іншому місці", навмисно грубим тоном сказав Геннадій. "Я чекаю тебе у себе на квартирі. Зараз пришлю машину". "Ти вважаєш, що я приїду?" Її голос був щиро здивованим. Отак дзвониш і не питаєш, як у мене справи, і відразу вимагаєш, щоб я приїхала. Приїдеш, запитаю.